Поки що все видавалося аж надто дивним. Поліна продовжувала. Я народилася в дуже бідній родині. Мама все життя тяжко горувала то прибиральницею, то посудомийкою. Вона ж, бо дитбудгінівська. Відповідно, ані бабусі, ані дідуся в мене ніколи не було. Батько. Ми не годували міфами про тата, полярника, доки... Одного разу мама напилася і розповіла, що мій татко, випадковий чоловік чи тоба єдине велике кохання її життя, якого вона знала лише місяць, і який в її гуртожитківській кімнаті в купі з нею тимчасово замешкав. Здається, він попросту використовував наївну, закохану дурепу. Певна річ, клявся у вічному коханні з першого погляду, а потім враз щез коли дівчина чи то, швидше житло стало непотрібне. Так, залишив після себе спогад, точніше дар. Мене. А ще точніше, не зовсім мене, а свою сперму всередині яйцеклітини. Полінка зашпортилася на останніх словах, ковтнула чаю, скривилася. Оксана мовчки слухала, втупившись очима в брудну пляму на столі. Мама й досі вірить, що той покадьок повернеться. Уявляєш, вона тоді його навіть розшукувала довго і нудно. Бігала по лікарнях та медвятверезниках. Навіть у трупарні була і в міліції. Свята простота. Поза тим, через вісім місців на світ білий з'явилася я, Плід кохання, так би мовити. Гірко згадується мені моє дитинство. Безконечне безгрошив'я. Випадкові мамені коханці часті запої. Ех, зараз не про це. Я не знаю, хто мій батько. І знати не хочу. Однак, схоже, гени він мав непогані. Навчання мені давалось доволі легко, бо ж до всього доводилося, допетрувати самі. Ні, з математикою в п'ятому класі, ані з фізикою, всьому мама допомогти мені не могла. Так, моя матуся зі шкіри лізла, щоб я таки закінчила десятирічку та спробувала вступити до вишу. В переміжку з запоями працювала майже цілодобово. Я закінчила школу без стрійок, подала документи в універ, Моя зарозумілість тоді зіграла зі мною кепський жарт. Здала я документи на іноземну філологію. Природно іспити завалила. Ті, що вступили в тому році, майже всі були випускниками спецмовних шкіл, а інших репетитор рік готував до вступу або ж мали знайомство у приймальній комісії. Оксана з плями перевела погляд на Поліну. Та жалібно посміхалася, тільки їй відомо кому. В очах красуні стояв біль. Сталовій блиск, з очей кудись зник, Оксана збагнула. Поліна вперше говорить про себе не те що чужому чи своєму взагалі вперше. Поліна знову відсербнула тої гидотної рідини значерблено білого горнятка зі спеціально відбитою ручкою, щоб не вкрали. Я сиділа під аудиторію просто на підлозі. Сльози котилися за чей водоспадом і не могла зупинитися. Не пригадаю навіть, скільки пройшло часу після заціпаніння, та раптом чиїсь міцні руки поставили мене на ноги, взяли лагідно за плечі і повели. Я йшла слухняно за тими добрими руками. Здавалося, що такі ніжні руки нічого злого вчинити не зможуть. Отямалася в тому самому кабінеті, з якого годину тому вистрибнула ти в оцій розкоші, в теплі з горнятком запашної кави в руках. Я вперше бачила і злочені годинники, і такі розкішно-сніжні горнятка, і вперше пила таку смашну каву. Цей Змунд Владиславович запропонував майже буденним голосом мені роботу в нього секретаркою, тому що його колишня раптом звільнилася. Згодом він посприяв моєму вступу до Омрійного університету, правда, назгочний. Я думала, такого не буває. Не буває таких добрих та порядних людей. Здалося, небеса змилувалися наді мною та зіслали нещасній серідці ангела-охоронця чи принаймні батька, якого в мене ніколи не було. Свята простота. Все має свою ціну. Так, платня. Ну ти вже напевно здогадалася. Молоде розкішне тіло та спотворені збочення під старкуватого діду Гана. Оце, дорога ж маття на мені, прикраси, взуття косметика, його дарунки, як і квартира, котрою він допоміг нам з мамою отримати позачергово і не одну кімнатну, а три кімнати. А щоб мама не заважала, Поліна закашилася, ну ти ж розумієш чому то для неї придбали хатинку. Недалечко від Києва зелений садочок, розкішний квітник під вікнами, чиста вода в криниці, газове опалення, корочки-чубарочки під вір'ям ходять. Краса! Отак От довірливі душі в універі вірять, що то гроші моєї, не існуючі тітеньки з Чикаго, менш довірливі Вважають мене чиєюсь утриманкою. Такі думки задовольняють і мене, і професора. Чи гидко мені? А ти як гадаєш? Утримка, думаєш, так, я утриманка. А кохання, зітхання, то...